До слова о полку Ігореві. І незважаючи на деяку драстичність у стосунках тестя і зяті з причин протилежних засад у праці для людей, розмова велася спокійно, кожна сторона ставилася з повагою до іншої, оскільки поєднували їх високий рівень освіченості, а в практичній діяльності однакова патріотична спонука. Я тільки одного не можу зрозуміти, мовив отець Кирило в розпалі дискусії. Ви щойно призналися мені що після стрітення збираєтесь поїхати до Стрія, щоб розшукати там якогось доморослого етнографа, потім завернити в Галич на розкопки, які проводить рабин Караємів Леонович, та ще й досняти не хочете добратися, бо там, бачите, проживає якийсь дяк, в котрого зберігається стара хроніка. Я ж хотів, щоб ви послужили разом зі мною в Дроговиській церкві і удосконалились у штуці літургійної відправи. Але вам до цього байдуже. То чи не можете мені пояснити, навіщо було так довго добиватися у Святоюрській юрській консисторії «цілум менас», а потім одягти реверенду, якщо для подібних райзувань світський одяг набагато зручніший? Ви маєте рацію, привелебний отче дідкани. Я не раз думав про те, що православні й греко-католицькі отці штучно відокремили себе від цивільного світу не лише тим, що виконують функції акторів у божественному театрі, який представляє панство діяння Христа і апостолів, а ще й відрізнили себе від мирян специфічним одягом, яким воно нагадує віруючим про обов'язковість респекту перед служителями культу. А чи не краще чинять протестанти, які не вдаються ні до містерій, ні до розмаїтих містифікацій, а тільки роз'яснюють Слово Боже віруючим і одягаються майже так само, як вони. І евангелицький присвітер доступний для парафіян достуту так, як учитель гімназії для академіків. Не заходьте надто далеко, отче. Не може греко-католицькому священникові захоплюватися баптистськими сектами. Та це є тільки так. До слова, отче декане, чай же не збирайся переходити у протестанство. Проте переконаний, що наша церква своєю замкнутістю програє перед відкритістю євангелицької і потребує певних реформ? Чи ж то нормальне явище, що нам, священникам, так важко доступитися до свого митрополита? А семінаристам і зовсім неможливо, що ті і ті прозивають його іродом. Це або святотатство, або ж негласна вимога запровадження змін у церковній структурі. Митрополит Михайло Левицький не вічний, прийде інший. І стосунки в церковному житті стануть інакші, а реформація Руської церкви вже давно відбулася 1696 року. Унія захистила нашу церкву і від єзуїтського мракобісця, і від православної темноти. Вона відгородила нас від поляків православним календарем, а від москалів підпорядкованістю Ватикану. І паті, і потій добре усвідомлював, що робить. Та, на жаль, не усвідомила того велика Україна. Бо якби сталося так, як він задумав, то нині ми б мали єдину національну церкву, формально залежну від Риму і фактично незалежну від Москви. Але протестантизм звільнив би нас від римської і московської залежності водночас, і тоді наше священництво було б захищене і від полонізації, і від москвофільства. Та що говорити? Епоха реформації в Європі покликала до життя нечуваний рух розуму, Нове мислення, нову мову для висловлення раніше незнаних ідей. Європейське протестанство відкрило браму до нової світської цивілізації. А ми? Дивно таке слухати від греко-католицького священника, сину мій. Напевне, вам краще було б стати кустошем якоїсь бібліотеки. Так-так, очі декани, я старався о подібну посаду. Але мене не приймали поляки, оскільки я всюди, лише міг, декларував своє русинство. І довго теж не приймав мене святиюрський клір. Врешті я взяв для себе те, що далося в руки. Мусив узяти. І ступив на перший щабель традиційно руської ієрархічної драбини. Син священника перепхався через гімназію на богослов'я. Став зятям у священницькій родині, висвятився, а далі отець ієрей, отець-совітник, отець-декан – і множиться в нас попівські сім'ї швидше, ніж число парохій. А в розвинутих суспільствах здібні люди захоплюють ієрархію урядничу, військову, банківську, купецьку, мистецьку, наукову, політичну. У Русині вже, як кажуть поляки, тільки попий мужики. «Ой, Іване, Іване, перейшов на фамільярний тон отець Кирило, але ти в чомусь маєш рацію. Десь то народи пишаються гердером, шафариком, ганкою, караджичем. А в нас усе попове. Та якщо не маємо для просвітницької діяльності іншого стану, лише клір, то використовуємо те, що в нас є. Маркіян не скаржився, що став священником, а ти його найближчий приятель. Ми не знаємо, ким став би Маркіян, якби жив. Та запевняю вас, не сидів би він до віку в новосілках. Я вам признаюся, отче декане, мушу це зробити, бо майбутня моя доля – то й доля вашої дитини. Я послав директорові департаменту духовних справ Росії прохання прийняти мене на посаду професора Слов'янської кафедри в Київському або Харківському університеті. І подав для засвідчення своїх наукових можливостей коментар до піснетвору про похід Ігоря половців. Ого!